Перечуття цих радісних подій у мене було ще в Москві після прийому в Кремлі. Ми зрозуміли тоді, що найтяжче лишилося позаду. Коли я повернувся в Брянські ліси, мій настрій відразу ж передався всім. Як було не згадувати в цей день торішні жовтневі свята, проведені в Гущавині з Паччанського лісу біля Рідного Путивля. Тоді ми, кілька десятків бійців, Жили в землянках, наче у вовчих норах Ставили навкруги міни, на яких іноді самі ж підривалися Коли до нас приходили люди, що блукали одинаками в лісових нетрях Ми підбадьорювали їх, мовляв, не можна занепадати духом, треба боротися А самі питали себе, що будемо робити завтра, коли окупанти знов почнуть прочісувати ліс Патронів немає, на останню вибухівку Фронт відсувається все далі на схід. Готуючи перші бойові операції, я говорив сам собі іронічно, партизанська тактика ще не розроблена. Перш ніж вирішувати подібне питання, треба добряче головою об сосну стукнутись. Просто навірилося, що це було тільки рік тому. Ми думали тоді про Москву, про Червону Армію, як про щось далеке-далеке. А тепер от ідемо на Захід, як часточка Червоної армії, як її розвідка, як посланці Великої землі. Ще перед виходом з Брянських лісів партизанські групи ми перейменували в роти, загони в батальйони. Назви інших підрозділів замінили порядковими номерами. Це було зроблено з метою маскувальної дезінформації противника. Досі наші загони називалися за районами формувань що давало змогу ворогові дізнаватися, з ким він має справу. Але дуже багато партизанів зрозуміли смисл перейменування інакше. Вони вбачали в цьому визнання своїх заслуг, визнання за партизаном право вважати себе воїном Червоної Армії. Коротким був наш святковий мітинг у лісі, на якому я зачитав вітальну телеграму, одержану в той день по радіо з Москви. Одним бажанням горіли всі – Скоріше пройти через Дніпро, скоріше приступити до виконання завдань. Ніяких плавзасобів, крім кількох рибальських човнів, виявлених у прибережних селах, ми не мали. Пором, що курсував тут, гітлерівці загнали на правий берег до міста, тому вирішили, як тільки стемніє, рота автоматників переправиться через ріку Плав, захопить паром і забезпечить прикриття переправи загонів. Був у нас боєць на прізвисько Сапер Водиця. Сапер, тому що колись був ним у армії і полюбляв хизуватися. Ми сапери, а Водицею прозваний за багатослівність. Ні про що не міг стисло розповісти. Захопиться, описуючи подробиці, і не зрозумієш, у чому суть справи. Командир підрозділу якось суворо попередив його, коли той з'явився з рапортом. «Тільки поменше сапер Водиці». Відтоді пішло, сапер-водиця. На Дніпрі сапер-водиця, відправившись уночі човном до Лоєва, на чолі групи автоматників, уперше змінив свою звичку. Повернувшись через дві години, він доповів без жодного зайвого слова. Товаришу командир переправа готова». «Паром де?» – запитую, засумнівавшись у леконичній доповіді. «Тут, біля берега, товаришу командир Пригнали». Мені все-таки не вірилося, адже сапер-водиця відповів так коротко, ясно І щось дуже худко переправу забезпечено Послав кінних перевірити Але ті, прискакавши, доповіли Паром пришвартований до лівого берега Автоматники переправились на правий берег о півночі А години через дві, заскочивши несподіваним нападом гарнізон фашистів у Лоєві Знищили його. третій почалася переправа загонів. Ми поспішали перекинутися через Дніпро, бо на річці вже з'явилося сало. Проте плавзасобів не вистачало і довелося затриматися в Лоїві на три доби. Артилерії і обози переправляли на поромі. Бійців човнами, а коней уплав. Наша поява на правому березі Дніпра була несподіваною для гітлерівців. Поблизу Лоєва більш менш значних сил у них не було. Противникові довелося на швидку збирати дрібні гарнізони.